15 minute, girls just want to have fun. Acum, dacă ascult piesa asta și mă uit la ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României, aș întreba și fetelor, vă distrați? Asta vreau să spun că ne așteaptă o distracție mare. Sigur, nu va fi distracția noastră, De, dar va fi distracție. Unii se vor distra copios. -a, da, dar și noi. Da, nu, noi participăm la, distra la distracția lor. Da, la distracția lor. Vă spun, oameni buni. <laughs> în gazetar din 1990. Sincer, n-am văzut. Nici pe vremea guvernelor, alora hăbăuce ale PNCCD de prin anii 2096-2000 nu am văzut așa ceva. Este... Avem o guvernare... Mie, mie e foarte frică de guvernarea asta. Foarte frică mie. Îi dau dreptate lui Victor Ponta, că Victor Ponta spunea domne, știți, cu PSD-ul, cu alea cu... că lumea nu ne place, că... Da măcar am știut să guvernăm cât de cât bine. Ceva e nerugă cu tine. Și da, că prob... e dreptate lui Ponta? Da, vă dați seama în ce hal am ajuns. Spectacolul de ieri de la investitura guvernului a fost în același timp înfricoșător și comic, n-am pomenit ceva mai bizar decât ziua de ieri. Așadar, ca să rezumăm, avem un nou guvern bazat pe un nou program de guvernare. Un nou program de guvernare în puncte esențiale. Se schimbă diverse moduri de impozitare. Mă rog, Moise, o să dezvolte ceva mai încolo. Se schimbă în așa fel încât um, e aproape o garanție că marile afaceri vor pleca din România. Este o A viziune, domnul Dragnea are o viziune în gustă că trebuie să ne exprimăm în termenii epocii de aur. Are o viziune dogmatică îngustă asupra modului de funcționare a economiei. Sigur că este o problemă că firme mari plătesc impozit pe profit mic, dar să le pui impozit pe cifra de afaceri și să nu le mai deduci investițiile, înseamnă că multe vor intra pe pierdere și vor pleca. Doi firme foarte mari, cum sunt de exemplu Dacia, un exemplu pe care Moise l dă, ele, e mai puțin important impozitul pe profit pe care îl plătesc decât faptul că dau de lucru unor industrii întregi. Sunt zeci de mii de oameni care, care e vorba lucrează. De cei care lucrează strict pentru Dacia direct. Exact, deci da. zeci de mii de oameni care lucrează datorită faptului că o firmă precum Renault are o investiție mare în România. Uh -huh. Domnul Dragnea vrea să jumulească găina cu ou de aur. Rezultatul va fi că va omorâ găina și va pierde și ouăle de aur. Vom pierde ole de aur. Taxa asta de solidaritate, asta e o altă chestie făcută numai pentru electorat, care se va simți răzbunat într-un fel ciudat, că uite, lasă că plătesc și bogații taxe. În timp ce bogații, că de-aia câștigă totuși peste 3-4-5 mii de euro pe lună, ăia, ă, au posibilitatea, știu cum să facă, să-și exporte veniturile astea, să le ia altfel. Deci rezultatul va fi că se va pune taxa de solidaritate ca să câștige mai mulți bani și în cele din urmă se vor câștiga mai puțin. Dar, cum spuneam, electoratul se va simți răzbunat. Bine le-a făcut la chiaburi. Chiaburii o să plece. Chiaburii nu sunt chiar atât de proști. Bâlba cu pilonul 2 de pensia este ceva... Inimaginabil, așa ceva, n-am pomenit. 7 milioane de români au bani acolo, sunt 40 de miliarde, de lei, adică 9 miliarde de euro. Guvernul um, descoperă că nu are bani să mai plătească pensii, salarii. Și Deja au început să semnale. Am primit și noi telefoane direct de la diverse uh -huh. instituții, știți foarte bine, în care oamenii spuneau la noi: salariile întârzie, pentru că nu sunt bani. Uh, ieri am dat o știre cu pensiile speciale ale senatorilor care nu se plătesc pentru că li s-a comunicat oficial, nu avem bani pentru așa ceva Guvernul e disperat, hai să facem noi de niște bani și la ce se poate gândi? La o naționalizare, care este șpilul cu pilonul ăsta doi de pensii? Uh, banii de acolo sunt colect... știți că există pilonul 1 unde toți banii se duc la stat da, toți contribuim obligatoriu prin lege pentru pensie la stat, ăsta sunt... e un fond administrat de stat care este falimentar. În urmă, cu mai multă vreme, s-a dat voie și un, unor administratori privați să administreze o parte mică, 5, ceva la sută, din ce plătim uh, ca și contribuție la uh, pensii. Ăsta este un fond profitabil, pentru că tot ce administrează statul României e falimentar și ce administrează privații mai are și profit din când în când. Nu e o regulă, dar mai are și profit. La stat poți să fii sigur că o să falimenteze. Um, e, acum, statul vrea să spună desfințăm pilonul, luăm banii la noi și dacă vreți, puteți cere să mutați banii dumneavoastră la pensie privată-privată. Ceea ce are alte reguli de funcționare decât un sistem precum pilonul 2. Și statul o să aibă grijă uh, să facă dificilă mutarea asta. Deci, trebuie să te duci cu documente, cu acte, nu e chiar atât de simplu. Deci este o quasi-naționalizare. Povestea asta circulă în spațiu public de mult, și ieri... N-au și amendat o firmă da, cu curajul să... Firma NN Asigurări, care a fost o ING Asigurări, o firmă foarte mare de asigurări. Șefa acestei companii, în urmă cu o lună și jumătate, a spus public ceea ce știa toată lumea secretului Polișinel. Fiți atenți că în piață circulă zvonul către clienți. Fiți atenți că în piață circulă zvonul că guvernul se pregătește să ia banii ăștia. Și rezultatul a fost, guvernul să a enervat foarte tare Și peste de aranjat cu ASF O amendă de 750.000 de lei ca a piața Dați-le bani înapoi la oamenii aia Dați-le bani înapoi că au spus adevărul Uite, asta vreți să faceți Și bâlba, culmea domne Bâlba de ieri, deci iese ministrul ăsta Nou de finanțe Și el, el e mai nou în afacerea asta El nu știa că trebuie să -mi mintă Și spune adevărul de unde l-au băgat în ședință și într-o oră s-a răsucit realitatea. Vă rog să fiți atenți la ce s-a întâmplat ieri, un material cu declarații. Chiar după votul de investitură, noul ministru de finanță, Ionuț Mișa, a aruncat bomba. Pilonul 2, da, se va desfința banii și se banii unde? se vor întoarce înapoi la cei care au cotizat la pilonul de, de pensii. Ei avem posibilitatea să opteze pentru bugetul asigurării sociale sau pentru pilonul 3, cel privat. Premierul Nihai Tudosa a fost prins în offside de propriul subaltern? De, de, de, de ce a spus-o? De de nu știu de ce de a spus-o, să întreb cum să spun așa ceva. Întrebat de jurnaliști despre această decizie, Liviu Dragnea a taxat dur pe proaspătul ministru. Există noi prevederi care, care nu erau un program de guvernare, domnule Dragnea și domnule Taricianu. De exemplu, faptul că se va desfina pilonul 2 de pe... Băcat în ședință, Ministrul de Finanțe a întors-o ca la ploiești. Nu se naționalizează. să adică produs o eroare singur. pentru care îmi cer scuze. În cele din urmă, Liviu Dragnea a încercat să creeze o realitate paralelă. A început cu stângul, sper de acum cu lăsând cu a ne dreptul. Neavând obișnuița să vorbească cu atât de mult oameni ca dumneavoastră care pun întrebări în același timp, o fi răspuns la altă întrebare din spate. Înțelegeți? La, la întrebarea din spate, mă da, cum? Adică ești prost în față. vă măcar nu mă prostin în față. Cum adică a răspuns? Care e altă întrebare? Da. La ce întrebare se poate răspunde în felul următor? Da, pilonul 2 de pensii se desfințează, banii vor fi, uh, luați nu știu ce, și după aia o să decide. Deci cum poți să răspunzi la pilonul? La ce? Nu știu ce întrebare ar fi putut da. să... Adică... E adevărat că se reconstruiește cârciuma din colț? Pilonul da, 2 este pilonul 2 se desfințează pentru că sunt șapte piloni acolo, toată lumea știe, și banii plătiți de clienți se returnează, dar de la cărciumar pe bază de caiet, dacă mai există, sau cum, care este? Fabulos! Mă, pe bune, adică zău, suntem oameni în toată firea, nu-i ce melodie față. vrei să-ți dau la radio ca să-ți revii, ești, e, ești foarte trist în dimineața da. asta. Na, un Ramstein, Un Ramstein, <laughs> da, un fierăstrău. Da, ceva, un speed, un death metal, o treabă. Bine, spuneai de Moise mai devreme. Da. În 6 minute, nu plecați, în șase minute ne întâlnim cu Moise Guran, să vorbim și cu el despre treaba asta. Moise a scris de altfel pe... Da, Moise uh, este foarte îngrijorat. Său, ...pe moise.ro despre uh, lucrul asta. Așa, e Moise care înțelege economia mai bine ca noi cei din studio de aici. Este realmente foarte, foarte îngrijorat de planurile noului guvern. O să vorbim cu el și după uh, intrarea cu Moise, deschidem lin liniile și vorbim și cu voi despre ce ne așteaptă. Hai să vedem Moise în șase minute. Revenim! Marea te cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 7 32 de minute, ascultați Europa FM, ne-am întors, vorbim despre investirea guvernului de ieri nu mă avești mai mult, bune. Da, investirea a fost o formalitate. Mai, bun, mai mult vorbim despre planurile acestui guvern. E alertă destul de mare în mediul de afaceri. Mediul de afaceri când sună așa? Mediul de afaceri. De fapt, sunt oamenii care angajează alți oameni în țara asta și care plătesc salarii, care produc. Uh -huh. De asta e important ca mediul de afaceri să funcționeze corect. Astăzi, cele mai mari companii din România, eu știre, vă citesc o știre, cele mai mari companii din România, cele mai mari business-uri, cei mai puternici antreprenori români au convocat de urgență la ora 11 o conferință de presă pentru a protesta față de măsurile fiscale anunțate de PSD prin noul program de guvernare, cine anume, Coaliția pentru Dezvoltarea României, Asociația Oamenilor de Afaceri, Romanian Business Leaders, Camera de Comerț Americană în România, Camera de Comerț și Industrie franceză în România, Camera de Comerț și Industrie română-germană, Consiliul Investitorilor Străini, fac conferință de presă comună. Încă o dată sunt zile în care Guvernul Partidului Social-Democrat provoacă premiere. Așa cum vă spuneam că de 27 de ani încoace nu am văzut o guvernare mai hăbăucă, mai înfricoșătoare și ridicolă în același timp. Uh, niciodată nu am văzut o conferință de presă de protest și de alarmare de, acest, de această amploare din partea mediului de afaceri. Practic, tot ce este investitor străin cu semnificație în România... Astăzi vreau să vorbească cu presa ca să explice de ce este o problemă. Moise Guran este în direct cu noi. Bună dimineața, Moise! Cum, Bună dimineața! Cum evaluezi tu... Um programul de noul program de guvernare și mai ales mă rog, planurile de schimbare a impozitării. aș vrea să evaluez declarația lui Liviu Dragnea, dacă îmi dai voie. Ați dat oriceva mai devreme, nu știu dacă mă mai ales pe la îndemână. La care o, din ele ți referi? La cea în care spune că au făcut niște statistici și a rezultat că sunt atâtea companii străine care plătesc atâta impozit pe profit și atâtea companii românești care plătesc de trei ori mai mult impozit pe profit. Da, această spus el. Da, Bun, acum, acum, această statistică e un mod de a manipula îngrozitor oamenii care nu înțeleg sau nu se pricep la aceste lucruri. Nu că Dragnea s-ar pricepe, nu dau seama încă dacă face asta pentru că e rău sau pentru că este pur și simplu neinformat, ca să nu zic de-a dreptul prost. Tai un pic am de declarația dacă vrei, vrei să, o difuză, Hai Hai. Să, Hai să o difuzăm. Hai să difuzăm încă o dată, că de aici pleacă totul. Avem niște cifre. Companiile mari, multinaționale, pe care vrem să le sprijinim în continuare, au o cifră de afaceri de vreo 580 de miliarde de lei. Companiile românești au o cifră de afaceri de 550 de miliarde de lei. Cele care au o cifră de afaceri de 580 de miliarde de lei raportează doar 9 miliarde profit impozabil. Celelalte românești raportează 27 de miliarde de lei profit impozabil, de trei ori mai mult. În condițiile în care un asemenea grup de companii cu asemenea cifre de afaceri aportează doar atâta profit impostabil, acolo există niște cauze. Cred că guvernul este obligat să verifice dacă sunt cauze obiective. Bun, A, asta e. A, așa, deci uh, în ce constă manipularea acestei statistici? Yeah. În cele mai multe cazuri e, e vorba pur și simplu de specificul anumitor activități care presupun investiții. Dacă vorbim despre industrie, acolo unde trebuie să cumperi utilaje multe, mari, scumpe, sau, atenție mare, să specializezi oameni iar în România avem o mare problemă cu specializarea oamenilor, iar un investitor trebuie, uite, de exemplu, am făcut un reportaj la Oradea, unde uh, directorul mi-a spus pe mine o mă costă 50, între 15.000 și 25.000 de euro să specializez un om. Atâta am o costă. Plătesc pentru chestia asta. asta e investiție. Ea se trece pe cheltuieli. Cheltuiala da. respectivă, bineînțeles, diminează profitul. Așa rezultă că în anumite ramuri din economie, cum ar fi industria sau chiar construcțiile sau altele, uh -huh. rata profitului, adică cum să zic eu, procentul dar care rămâne, practic, din cifra de afaceri ca profit, este mult mai mică decât în comerț, în servicii, acolo unde sunt, bineînțeles, dominante investițiile românești, patronii uh, români. Da. Avem din 600 de mii câte sunt 600 și ceva de mii de firme în România în sectorul ăsta al serviciilor, și al, în servicii BAC și Comerțul, că așa este corect, din, ca la, după carte să zicem, da. Da? asta fac jumătate din PIB serviciile. Deci, industria face, din păcate, doar 30% din economia României. Am vrea să fie mai mult, dar na, este firesc până la urmă că și românii, tot cu companiile mari, industriale, sau de alt profil lucrează. Pot să vă dau un exemplu foarte concret. Da. Firma Bizidei sau firma lui Petreanu, nu știu cum se numește, firma ta, Vlad, îmi cer scuze, da? lucrează cu o corporație multinațională care se numește Europa FM. Noi nu avem scule, n-am investit în tot ce lucrați voi acolo la radio, lucrurile costă foarte mult. Iar Europa FM, care e o companie străină, a investit și investește în aceste lucruri. A, asta înseamnă că firma Bizy are o marjă de profit de peste 30%, de exemplu, nu știu la vlaut cum stau lucrurile, în timp, ce, uh, în timp ce Europa FM, bineînțeles, are o rată a profitului mai mică, undeva sub 10%, pe un volum de afaceri mult mai mari. Eu am dat exemplu cu Dacia pentru că el este relevant, este foarte relevant exemplu cu Dacia. O astfel de companie, cum este Europa FM, sau cum este Dacia. No, sau cum rugămintea este... Mea e, dă exemplu cu Dacia, că nu toată lumea ți-a citit blogul, sigur, sunt vinovați, o vor face de acum înainte, dar dăm mi cu Dacia, că ăla este cu adevărat relevant, nu BiziDace sau firma mea. Mi-a fost mai ușor să spun așa, deci anumite sectoare au rata profitului mult mai mică, pentru că așa este specific și dacă este un investitor român tot mică iese rata profitului pentru că este nevoie de investiții ca să uh -huh. faci mașini. Poți să te citezi? Am faci frază. Lucrul complicat. Am și de, aici, de aici rezultă, de aici îți rezultă un profit mai mic, pe o perioadă mai lungă, o stabilitate economică, practic un pivot pe care se învârț toate celelalte companii și din servicii, și din comerț, și așa mai departe. Da, noi deci, se te întrerupă o secundă. Este da. Măuse, vreau să citez această explicație a ta cu Dacea că este relevantă pentru ce se întâmplă. Deci yes. citez. Luăm un caz concret și la am de mână, spune Moise Guran. Automobile Dacea. cifră de afaceri aproximativ și rotunjită 4 miliarde de euro. Profit 100 de milioane de euro. Impozit pe profit 16% de 16 milioane de euro la 4 miliarde de cifre de afaceri, cu 3% impozit pe cifra de afaceri, rezultă 120 de milioane impozit. Deci la aceleași prețuri de vânzare, aceleași cheltuieli, profitul Dacia devine negativ. Da, practic intră pe pierdere. Dacia doar din această schimbare. Doar din această schimbare. Ceea ce uh, va forța ar forța, bineînțeles, ar forța Dacia să facă ceva, că nu trebuie să facă ceva. Iar după Dacia acolo sunt vreo 100, dacă nu știu eu bine, vreo 110.000 10 de companii, care sigur nu lucrează numai cu Dacia, lucrează și pentru export, dar furnizează și pentru Dacia și pentru, așa, care în asta stau și care s-ar putea să scoată o rată a profitului mai mică, nu neapărat un impozit mai mare decât plătește automobile Dacia. aici uh -huh. deci, bine, deci aceasta este o statistică manipulată. Manipulată, împărtită în români și străini pentru, de fapt, pentru a-i instiga pe români împotriva străinilor. Uh -huh. Cine nu știe, cine n-are niște cunoștințe minime că aici nu trebuie să fii doctor în economie ca să înțelege aceste lucruri. Cine nu știe aceste lucruri spune, iată, iată, domnule, eu ia uite că Dragnea meu ăsta vrea, de fapt, să ține cu românii. Lucrurile nu sunt așa, pentru că o economie nu poate sta numai în IMM-uri. Nu putem să facem cu toții numai covrigi și avem nevoie, adică cele mai multe IMM-uri sau micro-întreprinderi stau de fapt pe spatele sau lucrează, sunt furnizori pentru marile companii din economia României. Da. Adică dacă alea se închid nu mai există nici -alte. el nu lovește doar în investitorii străini. Mm -hmm. Întrebarea acum, adevărata întrebare, este de scop. Ce, ce a vrut să spună poetul? Ce vor ei prin aceste lucruri? Mi-e teamă și de aceea sunt într-adevăr îngrijorat, cum spuneați eu mai devreme. Mi-e teamă că ne, ne îndreptăm către un fel de naționalizare cum s-a întâmplat în anii 40 în România, la sfârșitul anilor 40. Doar că astăzi se face altfel decât se făcea atunci. Adică nu mai vine statul, că nu mai suntem ocupați de ruși, nu mai au o armată, o ocupanță, dar e o altfel de ocupație dacă îmi dați voie să mă îngrijorez în continuare. Nu se mai fac lucrurile la fel, să vină statul abuziv și să ia cum pare că au vrut în cazul fondurilor de pensii private. Fac lucrurile de așa manieră încât să-i poia să plece, să se ducă de aici, să lase un spațiu pentru... Nu știu pentru cine, pentru uh -huh. ciul acolo, pentru oamenii din jurul lui Dragnea, așa numiți investitori da. de partid. nu dau seama de ce fac ei aceste lucruri. Din punct de Poate... vedere electoralist și în interesul da. strict al partidului care um, concepe și promovează un astfel de discurs, mișcarea este câștigătoare, îmi pare rău, este o chestie foarte cinică. Dar așa e, pentru că securizează o bază de votanți care au resentimente față de străinii, li s-au construit aceste resentimente. Față de multinaționalele care au adus sclavajul modern, am văzut că există acest discurs în mediul public, discurs în creștere, da? Multinaționalele care au adus sclavajul public, firmele care, uite, nu plătesc profit, um, nu-i nimic, vă răzbunăm noi punem taxe pe ei ca să nu mai poată să ascundă, aplicăm măsuri adevărate de protecție sociale și dacă pleacă, foarte bine, lasă să plece, că ne descurcăm noi, că suntem aici pe acest pământ de 2000 de ani. Nu mai aveți grijă să ne votați. Și culmea, orică de, orică de ridicol sună, acest discurs funcționează foarte bine, cum să spun, mult peste orice limită a logicii și a bunului simț. Aș vrea să te gândești și să vă gândiți la Venezuela, unde o mare parte a populației Moare literalmente de foame, dar consideră că este victima unei conspirații globale, pentru că așa i-a învățat partidul de guvernământ în ultimii, în ultimii ani. Aceasta este filozofia. Deci, da, suntem într-o buclă a istoriei. Nu numai, să zicem că în anii la sfârșit anilor 40, românii nu au acceptat acest, acest discurs, care la fel a fost formulat și atunci. Și la fel a fost formulat și la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90. La dacă Aceasta este filozofia lui Ceaușescu, de fapt. Da, este Ceaușescu... Dogmatică în gustă, o viziune da. dogmatică în gustă. Da, mă rog, noi Însă vă rog, trebuie să mărim puțin cifra de afaceri. Nu da. <laughs> luăm... se mai poate, nu da, numai puțin. Da, te rog frumos, revenim după aia, mai rămâi cu noi, dacă mai avem 3-4 minute după aia. Te rog, mersi da. mult. Revenim cu Moise Gura imediat. Eu că te-am văzut pe stradă Sau poate doar mi s-a apărut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 Altex, de două ori diferența la toate produsele. Pregătit pentru săptămâna pasionaților de reduceri, Selgross a lansat catalogul online cu reduceri incredibile, valabil până pe 2 iulie. Ai smartphone Samsung Galaxy j 1 SIM, 1 GB memorie RAM și 8 GB memorie internă, sistem de operare Android 5.1 Lollipop la prețul de numai 299 de lei cu TVA. Pentru și mai multe reduceri, răsfoiește catalogul pe selgross.ro. Selgross, club pentru sunt profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 în Beco 6 kg, 1000 rotații pe minut, clasă A+++, și 5 ani garanție la doar 849 lei. Beco e Online va fi mereu simplu.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 La Mega Image și Shopping Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 30 iunie-2 iulie ai mici, amestec porc vită, gusturi românești la doar 14 lei 99 kg, cartofi albi la doar 1 lei 29 kg și chersici plate la doar 5 lei 49 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image!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 7.50 de minute, ne-am întors, Moise siguranie cu noi, direct prin telefon. Da, da. Moise Guranie, aș vrea să te rog să comentezi reacția președintelui Iohannis, după învestirea guvernului, o să dăm mai întâi o declarație a președintelui și vorbim după. Programul de guvernare a fost schimbat în puncte sensibile, stimați pesediști, aldiști, cu demeriști. în numele românilor. Vă rog să terminați cu această țopăială fiscal-bugetară, da. Asta da. este. Știi, Vlad, sunt două lucruri aici care trebuie comentate. Una se referă la perspectiva pe termen scurt și una la perspectiva pe termen lung. O să încep cu a doua, cu perspectiva pe termen lung. Actualul cod fiscal a fost făcut, culmea, de PSD. Și eu am spus atunci cu toate riscurile și spun în continuare că este cel mai bun cod fiscal pe care l-am avut vreodată, după 90 și înainte, cred Acest cod fiscal s-a născut După lupte îndelungate și consultări publice Ce au durat mai bine de un an de zile Consultări Duse culmea de Vâlcov ăsta mă, Care e, înțeleg că îi face lui Dragnea Tot felul de lucruri Vălcov la vremea respectivă și ponta prim-ministru, trebuie să sublinie și acest lucru, chiar s-a consultat cu mediul de afaceri și cu noi, cu jurnaliștii, cu mine, cred că, numai cu mine, cred că a avut vreo 4-5 întâlniri Darius Vâlcov pe vremea când era ministru de finanțe și a rezultat ceea ce avem astăzi cu precizarea că lucrurile vor fi predictibile și nu vor mai fi schimbate un număr de ani. Până prin 2019 ar fi trebuit să nu mai aibă loc niciun fel de schimbare. Acum, sigur că asta, la asta se referă În primul rând președintele Claus Iohann Dar dincolo de reacțiile Despre care vorbești și care vor urma Aici cred că trebuie să urmărim În primul rând scopul pe termen scurt Scopul pe termen scurt E la fel ca în toamna anului trecut Înainte de alegeri scut, Și atunci hai să nu plecăm după Fenta Fenta în momentul de față Este Așa cum spuneai Vlad Că acest discurs să îndrepte o parte a populației României împotriva unei alte părți a populației României. Cea care înțelege ce se întâmplă în economie, eventual e angajată la multinaționale și care s-ar putea ca, pe termen scurt, să aibă motive să iasă din nou o stradă. Este o diversiune pură și simplă, o diversiune, sau mă rog, cred că e totuși complexă, o diversiune pură... Pură și, și dură, așa a... era o print... formulare din anii 90, print... da. Așa, ce întâmpină ceea ce vor ei să facă, ceea ce vrea Dragnea să facă de când a câștigat puterea. Ia este Vlad, despre ce e vorba? Astăzi e prima ședință de guvern și ultima în care se dau ordonanțe de urgență înainte de a intra Parlamentul în vacanță. Nu știu, asta și... e o speculație. Întrebarea e dacă președintele Iohannis putea face altceva, putea juca altfel cu acest guvern? La investire. No. -am înțeles, la desemnare, nu a... de fapt. La desemnare. Deci nu înțeleg de ce președintele Iohannis le-a -a dat, dat candidatul atât de repede, fără să comenteze nimic. E adevărat, aseară a avut un, uh, un discurs dur, uh, bine punctat, la obiect. Uh, însă la fel. La modul voii, vedeți că vă avertizăm ce faceți voi, nu e ceea ce trebuie. Da, bine, okay. mulțumesc foarte mult Moise siguran. Să nu rămânem doar cu discursul. O să vedem ce urmează. Suntem preocupați. Știri în 6 minute la Europa FM. Respectarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Raluca Hadmano vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Temperaturii greu de suportat astăzi în aproape toată țara. Maximele se vor situa în general între 30 și 39 de grade. În lunca Dunării, izolate, se vor înregistra 40 de grade la umbră. Disconfortul termic va fi accentuat în vestul, sudul, estul țării și pe arii restinse în celelalte regiuni. La o zi după votul de încredere primit din partea Parlamentului, cabinetul Tudose se reunește în prima ședință de guvern. Potrivit unor surse guvernamentale citate de news.ro, pe ordinea de zi s-ar putea afla mai multe ordonanțe de urgență. Pe de altă parte, ar putea fi discutat în primă lectură proiectul privind crearea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, a declarat premierul Mihai Tudose. Fondul Suveran de Investiții și Dezvoltare este gata de ceva timp. Ca ministru al Economiei m-am ocupat de construcția lui. Acum fondul va deveni operațional în cel mai scurt timp o profit.ro, statul nu va mai încasa dividende de la circa 30 de companii care vor contribui la acest fond. Bugetul va pierde astfel peste 3 miliarde de lei. În altă ordine de idei, noul program de guvernare PSD-ALDE prevede că firmele vor plăti de anul viitor impozit pe cifra de afaceri în locul celui pe profit. Astfel, statul va încasa bani, indiferent dacă firmele au sau nu profit, fapt care poate dezavantaja companiile. De altfel, oamenii de afaceri reuniți în Coaliția pentru Dezvoltarea României au reacționat dur la noile măsuri. Propunerile ar putea avea ca efect scăderea drastică a volumului investițiilor private românești și străine. Adriana Sărbu explică într Membrii coaliției sunt nemulțumiți că astfel de măsuri cu impact major asupra economiei românești au fost propuse fără nicio consultare a mediului de afaceri. Mai mult, faptul că decidenții responsabili se contrazic asupra oportunității unor măsuri, precum cea de sfințării pilonului 2 de pensii, crește neîncrederea asupra modului cum au fost fundamentate aceste măsuri, arată comunicatul coaliției. Oamenii de afaceri din cadrul CDR consideră că propunerile de modificare a sistemului de impozitare afectează investițiile de amploare și compromit pozitiv de creștere în care se află economia românească. Semnatarii acestui punct de vedere așteaptă ca guvernul să-și precizeze în mod clar poziția cu privire la modificarea programului de guvernare și la planurile sale fiscale și se declară oricând disponibil pentru dialog în legătură cu măsurile propuse, care pot avea efecte grave asupra economiei, inhibând activități care acum susțin creșterea economică. Din Comitetul CDR fac parte, printre alții, Daniela Nemoianu, președinta Camerei de Comerț Româno-American, Ane și Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România. Schimbăm subiectul, în județul Argeș s-a reluat operațiunea de scoatere a camionului militar din Prăpastia în care a căzut aseară. Trei militari și-au pierdut viața în urma accidentului, iar nouă au fost răniți. Doi dintre cei decedați fuseseră în misiuni în Afganistan. Gabriel Biță, purtătorul de cuvânt al Batalionului 30, vânător de munte, din care făceau parte militarii implicați în accident, a precizat că autovehiculul era într-o stare tehnică bună. Starea tehnica camionului a fost corespunzătoare la plecarea misiune. șoferurile îi era... s-au creat toate condițiile pentru a executa misiunea, nu au fost probleme privind odi... starea de oboseală sau odină a militarului. Peste ocean a intrat în vigoare decretul anti-imigrație al președintelui Donald Trump. Măsura îi vizează pe cetățenii din șase țări musulmane, Siria, Libia, Iran, Sudan, Somalia și Yemen. Însă decretul nu îi afectează pe cei care pot dovedi că au o relație cu o persoană sau o entitate în Statele Unite. Cu alte cuvinte, o persoană care vine în vizită la un membru al familiei va putea intra în SUA, la fel și studenții care intră la o universitate americană. Știrile se opresc aici, suntem în continuare în deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim! Sport acum! Luca Pastia! Buna dimineața, FCSB a jucat primul amical sub comanda noului antrenor Nicola Edică 7-0 cu o echipă încropită din jucători fără contract din zona Arnhem unde se află cantonamentul roșalbaștrilor din Olanda. Noere și Budescu au reușit câte o dublă, Iacolis, Benzar și Mihalcea au fost ceilalți marcatori. Au debutat și noi Veniți, Larie, Ișeira și Junior Moraici. FCSB va juca primul amical cu o echipă profesionistă duminică împotriva formației ucrainene FC Alexandria. Tot Totaseară, FCE viitorul a remizat 2 la a doi cu echipa slovenă NK Alumini, Echipa lui Hagi a fost condusă în două rânduri și de fiecare dată a egalat George Țucudean după trei înfrângeri, Dinamo a reușit prima victorie în pregătiri, 5-1 la 1, cu o divizionară secundă din Slovenia. Adversarii au deschis scorul încă din minutul 2 dintr-un penalti, dar Bauba a egalat repede, după care au mai înscris Rivaldinio, Șerban, Busulazi și din nou tânărul Costache, remarcat de antrenorul Cosmin Contra. A debutat și mijlocașul portughez transferat zilele trecute, Solomao, în schimb fundașul grec Cațica, se pregătește deocamdată separat. Luca, mulțumim! 8 și 5 minute urmează Republica Fantastică. România, idei de afaceri Vlad Să vindem lecitină la guvern <laughs> Și nu doar Deci ea uită de azi până voi mâine, tot ce spun Europa ferm. Pe aceeași You seem very happy now. You seem very down. I know. Free. Asta ar trebui să facem și noi Belinda Carla la Europa FM 8 și 9 minute. Republica Fantastică România, la Europa FM. La așa, mm, la așa republică, așa guvern. Da. O hăbăuceală totală. Um, E importanța a încredere în autorități, în general, și în autoritate. Așa, o țară are nevoie de mituri, chiar are nevoie de mituri, și unul din mituri este asta că autoritățile lucrează în interesul națiunii și națiunea are încredere, investește încredere în autorități. Avem niște mici cazuri petrecute ieri la audierile din comisii parlamentare pentru noi ministri. De exemplu, domnul Liviu Pop. Domnul Liviu Pop este ministru al învățământului, uh -huh. fost sindicalist. În prezentarea susținută în fața parlamentarilor, domnul Liviu Pop, propus pentru șefia Ministerului Educației, a vorbit despre responsabilitatea pe care o simte dânsul ca ministru desemnat și a subliniat cât de important e că ministerul e condus acum de cineva care are experiență mediul pre-universitar. Avem o declarație a domnului Liviu Pop. O să vă rog să o ascultăm. Ascultați-o cu atenție că după aceea o decriptăm. Propunerea m-a onorat, dar în același timp m-a responsabilizat. Pentru că dacă memoria nu mă înșală, este pentru prima dată în sistemul de învățământ din România când ministerul poate fi condus de un cadru didactic din învățământul preuniversitar. Adică el, pentru prima Vor. dată, în sfârșit Ministerul Educației, va fi condus de un ministru, mă rog, de un cadru didactic din preuniversitar. Dar el a mai fost ministru. Adică tot el a mai fost ministru în cabinetul Ponta. Înțelegeți? Și începe, dacă memoria nu mă este minunat că, în sfârșit, un cadru didactic pre-universitar. prima dată când o să întâmple asta. Mai, domnule, ai mai fost dumneata, deci dumneata ai mai fost acolo, ministru în guvernul Ponta, și a mai fost și interimar odată. Pe da, poate atunci era cadru universitar. Nu. <laughs> și după aia -a a devenit de devenit pre-universitar. Da. Deci, ce încredere să ai când. Deci, băi, nu, nu reuși... Dacă memoria nu mă înșeală Uite că A fost o scăpare. băi, ei da. au fost toții de scăpări Cu pilonul 2, ai văzut da. Și a fost un mandat memorabil Adică domnul Pop s-a ocupat atunci de distrugerea Cel puțin două instituții fundamentale Pentru sistemul de educație din România Care uh, Îi -deau dreptate Celor care spuneau că domnul Ponta A plagiat în teza de doctorat Drept urmare, domnul Pop, dacă tot era ministru Din preuniversitar acolo Practic le-a desfințat Deci a făcut treaba Și-a da, făcut treaba, da Ok, bun. În acest timp, ministrul propus pentru portofoliul transporturilor, domnul Răzvan Cook, a declarat la ieșirea de la audieri că vara asta el se va muta pe șantierele de autostrăzi ca să supravegheze personal stadiul lucrărilor. Wow. De parcă nu se fura destul pe șantiere. Chiar în această vară, spune domnul Cook, mă, vă, mă voi muta pe șantier. Ea a reacționat cu întârziere. Dar publicul e mai, mai rece dimineața asta. Mi-am mi asumat niște termene, a zis domnul Cook. Niște kilometri de autostradă. Unii constructori au luat în serios tot ce am transmis, alții, zice ministrul, văd că încă merg cu viteză redusă și dacă vor continua să meargă așa, nu vor mai lucra. Lucrurile sunt simple. Bine, nici acum nu mi se pare că lucrează cine știe ce. Da, Știți așa. de unde vine uh, expresia că un cutare este panglicar? Pentru că atunci când au apărut benzile desenate pe la sfârșitul secolului 19, în publicațiile, în gazetele vremii, nu erau bule. Oamenii vorbeau pe niște panglici uh -huh. în de desenate. Deci din gurile uh -huh. lor ieșeau panglici așa și pe ele scrieau cuvinte. Asta este. Asta da. sunt domnului mi miniște panglicari, Se spune bulă. Da. Nu... Să rămânem De la, la bulevor. Am înțeles. Da. Deci, sunt, dumneavoastră, sunt panglicarii, îi scot cuvinte pe gură, scot aer cu sunete pe gură, nu spun nimic, nimic. Ăsta spune că am văzut că unii nu lucrează și dacă nu lucrează, nu vor mai lucra. E caragiale curat, nu spun absolut nimic. E, ideea mutării pe autostrada unui ministru pentru a urgenta lucrările pe aceasta a fost lansată în martie 2013, ne amintește Digi24, de către Dan Șova, care era mm. ministru al marilor proiecte la acel moment. Deci nici măcar nu sunt originali în panglicile pe care le scot pe Ce gore. om, domnule, ce da. om! Pe vremea aia, deci în 2013, Victor Ponta a spus că el nu mai candidează în 2016 dacă nu se termină autostrada Comarnic-Brașov. A fost o declarație faimoasă, noi am tot difuzat-o. Și presa tot insista, tot insista. E, și domnul Dan Șova declară la un moment dat. Voi avea grijă ca premierul să candideze și în 2016, și în 2020, și de câte ori va dori dânsul. O începem și o terminăm până în 2016, se referea la autostrada Comarnic-Brașov. Domnul Șova, chit că mă mut pe ea. Mă mut cu cortul pe autostrada Comarnic și tot o termin, spunea Dan Șova pe vremea respectivă la Digi24. Acum aș fi spus că el ar fi vrut, dar dacă nu a fost niciun șantier, da, unde se mută? practic nu avea un să mute. Nu pot să-i reproșezi. Adică el a zis, eu mă mut pe șantier. Da. Nu e șantier, unde să mă mut? Dar, cu puțin noroc, pe domnul șofa sunt să șanse să-l vedem în curând pe șantiere, dacă o să-l scoată la muncă. Dacă nu, nu. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Eu cred că o să aleg să scriu o carte, dacă mă întreb pe mine. Pe da. zi pe zi, da. 8 și 15 minute. Să nu uităm de caravana Bergambir astăzi și mâine caravana ajunge în Alba Iulia, însă duminică mergem la Blaj. Așadar, dacă sunteți din Blaj sau din preajmă, domnul Luca, din preajma Blajului e tot în Alba. Da. da? Puteți să vă înscrieți în bătălia sexelor cu un SMS la 1769, SMS cu tarif normal. Scrieți deșteptarea numele vostru și localitatea de unde sunteți. Puteți câștiga greutatea voastră în bere. Vă reamintim însă premiul se dă în cadru oficial, în caravana. dar trebuie să ajungeți la Blaj ca să ridicați premiul acesta. 1769 SMS cu tarif normal, scrieți deșteptarea, numele vostru și localitatea de unde ne ascultați. Haideți, vă rog frumos, în bătălia Sexelor!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 Trează pe suprafețe reduse și intacte de piele. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 your body The shape of you. Sheeran, Europa FM8 și 26 de minute. Dacă sunteți din blaj, dați-ne un semn, un SMS cu tarif normal la 1769. Intrați în bătălia sexelor, puteți câștiga răspunzând la doar câteva întrebări simple, greutatea voastră în bere. E simplu, greutatea voastră, câte kiloi 80 de 80 de litri de bere. Câștigi uh -huh. în dimineața asta. Așadar, dacă vreți să participați la concursul nostru, SMS cu tarif normal 1769, scrieți deșteptarea numele vostru și localitatea ca în cazul ăsta Blaj, sau localități din preajma Blajului, ca se puteți ajunge și să ridicați premiul. Turul României la Europa FM Un proiect de 5 milioane de euro din fonduri de la guvern este contestat de starețul unei mănăstiri și de episcopie. E vorba de o investiție din comuna Moisei, în județul Maramureș administrația locală de aici vrea să construiască un centru de agrement Clasic care, da, care ar urma să includă și un bazin de not, dar reprezentanții bisericii din vecinătate nici nu vor să audă de bazin de not în timp ce edilul urbei nu are de gând să renunțe la investiție. De ce? Conflictul ne spune Bună Așvabă Bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața, situația este următoarea. Comuna Moisei a primit anul acesta atestare ca stațiune turistică de interes local. Unul din beneficiul reprezintă faptul că localitatea are șanse mari în atragerea de finanțări nerambursabile. Ca urmare, reprezentanții primăriei s-au gândit ca în zonă să dezvolte o bază de sport, turism și agrăment, proiectul fiind deja pregătit, au identificat și terenul în suprafață de peste 4 hectare, aflat la 200 de metri de mănăstirea Moisei, care de altfel este și una dintre cele mai renumite din Maramureș, un loc de pelerinaj pentru 10 de mii de credincioși. În urmă cu șase ani, pe terenul de lângă mănăsire, era amenajat un depozit de muniție aparținând unei foste unități militare. Primarul Comunei Moisei cu ne-a spus că există o hotărâre de guvern prin care suprafața respectivă va fi trecută în administrarea primăriei, dar cu o condiție, ca în acel loc să se facă un centru de agrement. În caz contrar, în 5 ani de zile, terenul va fi transferat înapoi în proprietatea armatei. Așadar, primăria nu vrea să piardă cele 4 hectare de pământ. Edirul s-a lovit însă de refuzul preoților. Aceștia au afirmat că nu este normal ca lângă un casă de cult oamenii să vină și să facă plajă. Degeaba le-a explicat primarul că în proiect este prevăzut un bazin de un not acoperit și nu un strand, că vor exista inclusiv ateliere pentru meșterii populari din zonă și că va fi ridicat și un gard de 2 metri înălțime, să nu fie deranjați cei care vin la Nu și nu. Episcopia ortodoxă a Maramureșului și Marului se opune mai mult, dar mănăstirii a depus și o plângere la Ministerul Culturii și Cultelor, dar și localnicii au păreri împărțite, unii abia așteaptă să se realizeze baza de agrement în timp ce alții consideră că locația aleasă nu este cea mai potrivită. Totuși, edilul Comunei Moisei, împreună cu echipa primăriei, nu doresc să renunțe la investiție atâta timp cât legea permite acest lucru. Astfel că s-au făcut toate demersurile necesare, obținerea de celor 5 milioane de euro pentru ca zona să se dezvolte, de altfel turismul fiind singura sursă de existență în localitate. -a. Și așadar, proiectul va fi înaintat chiar astăzi Ministerului Dezvoltării cu posibilitate de reușită. Da. Mulțumesc, Mică. Că... Formidabil subiect. Formidabil. Cred că ar putea să combine utilul cu plăcutul acolo mm. și bazinul ăla să fie umplut cu apă sfințită. Ce <laughs> mă gândesc. Discutarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Pui oglinda să te vezi tu la bărbierit, dar Da, o vezi și penevastea ta la duș. Pricep? <laughs> Fă-ți băia cam și cu brico de po. Ia-ți cabina de duș Atena la doar 324 de lei. Brico de Prețuri mici în fiecare zi. La Mega și Shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega. În perioada 30 iunie-2 iulie ai orez, rizoscotii, bob cu bob rotund, 1 kg la doar 5 lei 99. Patron de ciocolată cu lapte, rom, 30 de grame la doar 89 de bani și pere. Marca proprie, 365-500 de mililitri, dator 1,24 24 doza. Prinde promoția de Weekend de la Mega Image. I'm fine just try to make me go to we have our walk go go go Try to make. 9 de minute, bătălia sexelor, câștigați și în această dimineață greutatea voastră în bere! Be Răspundeți la câteva întrebări, e simplu, astăzi caravana Bergambire Europa FM va fi la Alba Iulia, mâine tot la Alba Iulia, Să duminică va ajunge la Blaj, așa că am căutat pe cineva din Alba, practic care să participe la concursurile noastre, concursul nostru de astăzi. Cristina e din Alba Iulia, chiar bună dimineața! Bună dimineața! Sărmâna, Cristina! Dacă o să bună. creptigi, trebuie să mergi la Blaj, știi, da? Pă, da, știu, știu da. Bine, la serviciu, ești gata, ești pregătită, colegi? Da, da Bine Avem Teodor e chiar din Blaj, bună dimineața Da, bună dimineața Salut, Teodor Bună, Teodor ha. Da da, zici tu bună, fa bună Cristina spunei, bună Cristina. Bună dimineața Cristina. Și... Bună bună. Hai că facem o treabă aici. Ia să vedem. Da, un concurs pentru aceste patru litere minunate. Bere rece. Bere rece. Cine vrea să înceapă? Teodor sau Cristina? O lați pe Cristina. Cristina, ești de acord Ai Hai sau? de treabă ești. Păi ah. <laughs> <Pai> cum? cum? <laughs> poate n-are rău să mai vină pe la blaj. Da. Păi și păi așa, sti... așa vin, și așa vin. Eu sunt din blaj, poate ne cunoaștem. Auzi, Teodor, poate îi faci cinste dacă o să câștigi. Ar fi bine. nu no îți face ea cinste. Băi, da, vă înțelegeți voi. Ne întâlnim la blaj duminică. Mhm. Uh -huh. Donna Păi, da. nu-i întrerupe, Zaf, că am nimerit peste doi arde lem vorbăreți. Da, asta este. Avem știre exclusivitate. Bine, da, Cristina, da. prima întrebare este pentru tine. În ce da. localitate din peninsula Crimea au decis Stalin și Churchill împărțirea Europei de Est după război, trecând România în sfera de influență a URSS? În Ialta. Ialta, așa este, Teodor! Pe, da. ce, pe ce râu din Germania Au făcut joncțiunea trupele americane și sovietice În aprilie 1945 Spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial Un râu din Germania Râul râu, râu Elba Erau și niște baterii <laughs> Cristina, în ce film Cântăreața Whitney Houston L-a avut ca partener Pe Kevin Costner Bodyguard da. Băi, da, da? Cristinuța, măi! Și vorbăreață și cântăcăță păi, Nu, cum? Păi, dar da, mi place de voi Că noi am intrat mult la dimineața La aia cu născute ziua lui Dar nu, ca sunt întreruptă nu, nu mai acum. dăm, da, no, bine, da. Era emisiunea mea preferată au fi la cărți A, bine, E biblioteca bine. plină Ia să vedem, e de Teodor trebuie să răspunzi ca să rămâi în joc Teodor, ai, asta e foarte simplu, fii atent cum se numește filmul regizat de Francis Ford Coppola care urmărește evoluția familiei mafiote Corleone? Nașul. No, sure. no, sure. Da. No, Ia zi, Cristina, cum sună? Suna bine, suna sună bine, sună bine. Sună bine, a? Da, da. Întrebare pentru tine, Cristina. În ce an a avut loc prima aselenizare cu echipaj uman? No, frate. No, no, nu, frate. Nu, nu stiu. La uh, 1965. Ah! Da. 1969. Un pic mai oh. încolo, așa, da. da, mai încolo, nu. Sunteți la egalitate? Nu eram născut atunci. Teodor, ai șansa să marchezi decisiv. Da, În ce an au ajuns primii oameni pe Marte? Încă n-au ajuns. No, no bine! <laughs> e 2 la 2! E 2 da, la 2? E 2 da, la 2! Da. Uite e că greșesem. Bine, mergem mai departe. Cristina, cum se numește Mere. azi? Fosta capitala Vietnamului de Sud. Pe vremuri era Saigon. Cum îi zicei azi? Saigon? Aha. Ai uite, ești cu Google acolo, a? Saigon. No. Saigon. No. Zi, știi? Saigon. No. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Theodor, da. care este numele pe care îl folosesc argentinienii pentru insulele Falkland din Atlanticul de Sud, deținute de Marea Britanie? Malvine! Ce ai câștigat? Ha Ha, ha! Au avut un război între ei, Argentina Așa e, în anii 80, da. Acum a fost un mic război și între Alba, Iulia și Blaj. Nu, E bine că o câștiga Blajul. E bine că o câștiga Blajul. E bine, da, da. E bine, e bine. Teodor, câte kilograme ai? Acum am au multe, dar Am urteți. 80 azi, azi mai bine, bine, bine cu mine. Ia Teodor a câștigat 80 de litri Felicită. de bere, să știi? Și din litrește ale de bere Bănoscu să-i faci 50 și uh, Cristinei. Da, da, <fie> dacă vine la Blaz cu petecare. I-au zis, măia, laibii ce pretenții oh, la plajă, la Blaz s a deschis prima fabrică Bergambir, așa că Ai. îți te gustă. Da, da. vizita ruinele. Atunci înseamnă că pani Cristiani m-a rid la fix. S-a la fix toată Bine, chestia Bine, mulțumim asta. frumos! Bine, felicitări încă o dată lui Teodor, avem Eros Ramazzotti, Piu Bela Coza, ascultăm în dimineața asta și revenim. Come cominciata, eu nu sap la storia infinita con te Che sei diventata la mia de Di tutta una vita per me Ci vuole passione con te E un vincio di pazzia Ci vuole pensiero perciò Lavoro di fantasia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 Che l'amoro di cuore lo sai, cantare l'amore non basta mai, né servirà di, per dirteno ancora, per dirti che più bella cosa non c'è. inmensa quando vuoi Grazie di esistere come'è che non passa con le unnidine La moglie infinita con di te Co'è quel mistero che ancora sei?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 Servirà di per dirtelo ancora per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, l'unica cosa sei, immersa quando vuoi, wow. grazie di esisti. is Cum e grație, rezistere, zice, nu? E și eros la cu rezist Toată lumea cu rezistă, adică nu, chiar toată lumea uite face front comun în perioada mm -hmm, asta. 8 da. și uh, 49. Rezistă și primăria capitalei când vine vorba de construirea podului pe sub mă rog, pasarela la Hărăstrău, acolo unde mor oamenii că trec pe podul feroviar. Avem noutăți. Știți mm. că v-am ținut la curent cu povestea asta. Armata română ar urma să construiască pasarela de 10 metri pe sub podul, pe podul feroviar din Hărăstrău, mai precis Brigada 10 Geniu, Dunărea de Jos. Deci Geniștii. Este una dintre variantele luate în calcul de administrația parcurilor din București, instituție vă reamintim aflată în subordinea primăriei capitalei. Doi oameni au murit de la începutul anului în timp ce traversau podul feroviar din Herăstrău. Ultimul accident mortal a avut loc pe 11 iunie, de atunci au reînceput discuțiile despre construirea unei variante ocolitoare. Și în săptămânile care au trecut, primăria capitalei a refuzat să ne ofere informații despre soluțiile pe care le ia în calcul. Prin urmare, colegul Victor Marin a căutat răspunsuri la alte instituții. De exemplu, la CFR, uh -huh. la Ministerul Apărării și la Ministerul Culturii. Ideea e că Primăria Capitalei se plânge că nu poate construi varianta ocolitoare, în fapt un podeț de 8 metri, pentru că cei de la CFR nu le dau un aviz. Este adevărat, dar numai pe jumătate. Pentru că nici până astăzi administrația parcurilor nu s-a sinchisit să depună documentația tehnică. Deci și dacă ar vrea căile ferate, nu ar avea ce să vizeze. La o săptămână după ultimul accident mortal de pe podul feroviar din Herăstrău, administrația parcurilor a cerut ajutorul brigăzii 10 geniu Dunărea de jos. Conform APN, militarilor li s-a cerut să proiecteze un pod plutitor și după câteva zile administrația parcurilor chiar a primit două propuneri. Și cam atât. Administrația nu a precizat dacă vrea să construiască vreuna și exact ca și până acum nu a trimis documentația tehnică la CFR. Prin urmare, tot ce a făcut administrația parcurilor în ultimele săptămâni a fost să verifice dacă să ar putea construi un pod plutitor. Evident că se poate. Sigur, s-a interzis și accesul pe podul de cale ferată pe care au murit 5 oameni în ultimii 5 ani, dar altfel nu s-a întâmplat mai nimic. Culmea e că pe sub podul feroviar există o alee care le-ar permite bucureștenilor să facă un tur de parc fără să-și pună viața în pericol. Drumul trece chiar prin sediul administrației parcurilor, dar calea de acces e închisă. Nu am aflat de la primărie de ce bucureștenii nu au voie în acea zona a parcului, așa că am apelat la Cristian Bulfon, consilierul serele. Primăria Sectorului 1. Fiind uh, vorba de o, o entitate în subordinea Primăriei Generale a Capitalei, unde există portul pentru uh, navele care deservesc lacul Herăstrău, sunt uh, ancorate acolo pentru staționarea pe timp de iarnă cât lacul este golit. Tocmai din aceste motive, pentru că există o bază materială importantă, au considerat uh, absolut necesar să închidă acela, acces printr-un gard. Dacă tot ai pus garduri, de ce mai ai și o armată de paznici acolo care patrulează în permanență? În teorie, podul plutitor ar trebui să coste 30.000 de euro și, dată fiind suma relativ mică, nu ar mai fi nevoie de o licitație publică. Procedura ar fi mult simplificată, dar până acum nu s-a făcut nimic pentru începerea ei. Așadar, când ar putea fi construită varianta ocolitoare a podului feroviar? Primăria nu are un răspuns, așa că l-am rugat pe consilierul local al usr să facă o estimare. Din nou, Cristian eu mi-aș dori ca în următorii doi ani, să spunem, acest lucru să fie realizat. Poate este un termen mult prea îndepărtat pentru unii, dar pentru sistemul birocratic de la noi, mi se pare mai degrabă un termen mai realist. Amintim pe sub podul feroviar, distanța dintre cele două maluri ale lacului este de numai 8 metri. Victor Marin a realizat și acest material Păi doi ani, deci cineva care e optimist Domnul ăsta ultimul de a vorbit Era optimist Doi ani pentru un podeț Plutitor de 8 metri sau de lemn Și noi vorbim de sute de kilometri de Nu Pe cuvânt Adică, acum ai înțeleg și pe ăștia care nu au făcut autostrada Băi, e greu Adică nu e ușor Nu, trebuie resetată rău Nu se poate așa ceva, e ceva foarte în Frate, peste doi ani, în 2019 La final de iunie o să avem un podeț foarte dacă, bine, bravo. Dacă lucrurile merg bine. Eu zic nouă ne merge bine, să știi. Și spun și de ce nouă ne merge bine. A venit Gala Catering. Da, mulțumim. Luca, Luca ai făcut un research? A, a da. trecut de aperitiv. Da. <laughs> mulțumim Gala Catering, pentru mic dejun în această dimineață. Ne retragem ca să descifrăm exact ce se întâmplă e acolo. E cu Da, Dar mai avem o oră. După ora nouă, în deșteptarea în primul rând că am găsit piese din 1985 și o să Aha. ne batem rău de tot. O să vă rugăm să ne ajutați. Mama se documentează Zafiul. Da, asta zic, să mă ajutați să câștig astăzi, ca să iau distanță. Plus, Adi Hădean, nu l-ați mai auzit de mult în deșteptarea, da. a venit deja, e pregătit să vă povestească ce face el în weekend. Și credeți-mă, nu vreți să ratați asta. Și ce facem și noi în weekend cu el? Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Tez de aerul condiționat mai cet, vă rog frumos.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 Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Astăzi e caniculă. În cea mai mare parte a țării, 18 județe sunt sub cod portocaliu cu temperaturi care pot ajunge și chiar depăși 40 de grade, iar alte 15 județe sunt sub cod galben. Capitala se află sub cod portocaliu de caniculă. La prânz se vor înregistra 38 de grade. Cei trei militari care au murit aseară după ce camionul în care se aflau a căzut într-o râpă în județul Argeș sunt comemorați la această oră în unitățile militare din țară. Cei trei militari decedați aveau 38, 32 și 40 de ani. Doi dintre ei participaseră la misiuni în Afganistan. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Continuăm știrile. Primăria Capitalei vrea să cumpere Elcen, producătorul de energie termică. Este vorba despre o cheltuială de aproape 155 de milioane de euro. Propunerea este discutată chiar acum în ședința extraordinară a Consiliului General și urmează să primească votul consilierilor. Cei de la USR atrag atenția că proiectul a fost introdus aseară târziu pe ordinea de zi a ședinței, fără ca ei să fie consultați. Primarul general, Gabriela Firea. Am luat uh, ieri târziu această decizie, astfel încât noul guvern să poată să emită o hotărâre prin care, practic, Primăria Capitalei să achiziționeze pachetul integral de acțiuni de la Statul Român, prin Ministerul Energiei, de la LCN, noi trebuie să ne exprimăm actul de voință pentru a intra în patrimoniul municipalității. Este vorba ca și valoare financiară de circa 155 de milioane de euro, această valoare financiară nu va fi plătită pe loc, ce am discutat cu domnul ministru al energiei și cu reprezentanții guvernului pe o perioadă de grație de 5 ani. Este un preț foarte bun. La ședință a venit și ministrul energiei Toma Petcu pentru a sprijini trecerea Elcen în patrimoniul primăriei. Este foarte important că acum, când avem această oportunitate, să putem să facem această tranzacție. Am văzut încă de aseară, de azi, noapte, din momentul în care... S-a luat această decizie, tot felul de speculații, mai mult în spațiu virtual decât cel public, legat de faptul dacă prețul este corect, dacă modalitatea este oportună. Ministerul Energiei a scris, Ministerului de Finanțe și Ministerului Justiției, legat de acest posibil viitor proiect de hotărâre de guvern. Procurorii D.I.C.O.T. cer astăzi mandat de arestare pe numele bărbatului din județul Argeș suspectat de terorism. Zis Ibrahim, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Este bănuit că promova mesaje de susținere a grupării teroriste stat islamic, cea care a revendicat mai multe atentate din Europa. Procurorii D.I.C.O.T. au găsit în casa lui dispozitive pe care erau stocate clipuri de propagandă și cărți religioase în limba arabă. Inculpatul a promovat în mod sistematic, în public, doctrina radical-islamistă prin postarea în mediul online a unor imagini, înregistrări audio-video, reprezentând activități, acțiuni armate, violente și de propagandă ale grupării teroriste Daesh. Cu intenția de a le face cunoscute și a determina câștigarea de noi adepți, s-a reținut că începând cu anul 2015, acesta a cules informații despre un obiectiv militar aflat pe teritoriul României, informații care au destinate unei grupări jihadiste aflate pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană.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 Bună dimineața! Simona Halep a ratat calificarea în semifinalele turneului de la Eastburn și o nouă șansă de a deveni lideră mondială. După ce ieri la prânz a revenit în meciul cu bulgăroaii Capiron și a reușit să se impună, Halep a cedat aseară în fața Carolinei Vozniachi. Românca a avut doar două ore și un sfert de pauză între meciuri, 30 de minute mai puțin decât daneza care a trecut mai lejer de runda precedentă. Simona a câștigat primul set cu 7-5 și a condus cu 3-0 și 4-2 în al doilea, dar l-a pierdut în cele din urmă cu 6-4, iar în decisiv s-a prăbușit 6-1 pentru Văzniachi. Tot în sferturi a fost învinsă și lidera clasamentului WTA, Angelica Kerber, de către Joana Conta. Simona Halep ar fi devansat-o pe jucătoarea germană dacă ar fi ajuns în finala de la Isburn, De luni începe turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Germania a învins cu 4-1 la 1, Mexic și s-a calificat în finala Cupei Confederațiilor. În minutul 8 era deja 2-0, la 0, după ce Goretzka a reușit o dublă în interval de numai 3 minute. Werner și Unes au mai marcat în repriza secundă când și Fabian a înscris gărul de onoare al Mexicului. În finala de la Sankt Petersburg, Germania va întâlni Chile, duminică de la ora 21. Luca, mulțumesc! 5 minute continuă deșteptarea. Vlad înțeleg că a căzut. American Dream. A căzut în, în, încă înainte de a se ridica. E vorba de cartierul acela fantomă în construcție în Brașov. Primăria a început să reacționeze, se dau amenzi, avem amănunte imediat. FM. Pe stop 9 minute, Bugles la Europa FM. Eu aș ce piesa asta și aș dedica o lui Vlad Radio Killed the Video Star. A, pentru putin. că lui s-a întâmplat chestia asta la Europa FM. Bună dimineața, prieteni. este întoarcem la Brașov cum. Da. nu? Ora 9, 9 minute, 30 de secunde. Ne întoarcem la Brașov cu o actualizare pe știrea difuzată ieri la Europa FM. Apropo de șantierul ilegal, con... mă rog făcut. Pe, început pe drumul dintre Brașov și Poiană, s-au decopertat acolo bucăți mari de teren, s-au tăiat copaci, cineva s-a apucat să construiască un cartier de 1000 de apartamente fără niciun fel de autorizație. 65.000 de lei amenzi pentru visul american, așa se cheamă șantierul ăsta ilegal, lucrările au fost oficial sistate, primăria a lansat o dezbatere publică pe acest subiect. Cristina Nică are detalii mai multe. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața, într-adevăr, s-au aplicat amenzi în valoare de peste 60 de până acum. Pe mai multe sancțiuni și mai importante sancțiuni au fost aplicate de gata de mediu. La acestea s-au adus sancțiuni punctuale. Da, o să facem un felul local. următor, Cristina. Din păcate avem o problemă cu semnalul, o să revenim la tine. Marcela, te rog, eu sun înapoi pe Cristina până când reamintim noi ce s-a întâmplat Acolo. Deci, pe drumul dintre, Poian, dintre Brașov și, și Poiana Brașov, Brașov uh -huh. undeva pe deal, uh, cineva s-a apucat pe o suprafață Ai mare sens, de teren. Ia uite ce view ar fi de aici, de da. pe dealul ăsta. Ce anunțat, bine s-ar vedea. A anunțat că ridică un cartier cu o mie de apartamente. Deci un cartier foarte mare. Am închiriat buldozere, excavatoare, screpăre și s au apucat să taie drum de șantier. Imaginile, spuneam ieri, sunt uluitoare, toată pajiștea aia foarte frumoasă este acum distrusă. Utilajele au intrat în zona respectivă cu autorizație pentru un alt șantier, că au nevoie de un permis de liberă trecere ca să se plimbe pe acolo. E, asta este situația și acum înțeleg că avem uh, o actualizare. Cum spuneam, primăria a dat amenzi. Din nou legătură cu Cristina Nica. Bună dimineața! Bună dimineața! De fapt, primăria nu prea poate să aplică amenzi în acest caz. Garda de mediu este cea, autoritatea care a aplicat cea mai mare amendă. Aceste amenzi au fost urmate de altele date punctual de polițiștii locali pentru utilajele care au apărut pe acest șantier fără să aibă permisul de liberă trecere, așa cum ați spus și voi, folosind, de fapt, un alt permis de liberă trecere pentru o construcție uh, aflată în zonă. Așa au ajuns acele utilaje uh, pe dealul din schie, unde au început să decoperteze o suprafață foarte mare de teren. Uh, lumea s-a îngrijorat, locatarii de acolo sunt cei care au tras primele semnale de alarmă și așa s-a constatat faptul că acel șantier este ilegal, că nu deține nicio autorizație pentru începerea lucrărilor și pentru continuarea lor acolo. Autoritățile sunt oarecum neputincioase, adică în afară de faptul că se aplică niște amenzi Nu au la îndemână Posibilitatea legală De a închide acești ancier În mod oficial Practic s-a făcut o plângere penală Procurorii sunt cei care vor putea Să facă mai mult în acest sens Pentru că ajungând la acest dosar În instanță și dându-se o soluție în acest caz, ar putea ca executantul lucrării să fie obligat de instanță să repună lucrurile exact cum au fost le aducă la starea inițială, practic. Sunt o groază de discuții uh, create și în dezbaterea publică anunțată de primărie, dar și pe lângă aceasta. Se pare că acest vis american, acest proiect, oricum nu ar avea șanse de izbândă nici cu autorizațiile necesare, pentru că zona este de așa natură de nu permite o construcție de asemenea amploare Acolo nu există, de exemplu, posibilitatea de a elimina uh, apel, apa reziduală. Uh, cei de la compania APA au spus că dacă ar exista un astfel de proiect, ar trebui să treacă o conductă printr-un care să iasă în partea opusă a orașului, astfel încât să preia toți ar fi de acolo. Deci lucrări de foarte mare amploare și anvergură și care nu pot fi autoritate la acest moment sub nicio formă. Cert este că autoritățile sunt în alertă pe lângă... Societatea civilă care a reacționat destul de dur la, acest, la această idee și la, această, la acest proiect lansat în piață. Autoritățile, practic, acum monitorizează tot ce se întâmplă acolo. Utilajele rămân blocate pe șantier. Ele vor putea fi luate doar cu o platformă care să aibă de această dată permis de liberă trecere și nu se mai continuă nimic până când, din punct de vedere legal, nu se lămuresc toate aspectele. Mulțumesc. cei da. care locuiesc în schei sunt foarte îngrijorați pentru că acel deal care a fost decopertat, o suprafață foarte mare, ar putea la un moment dat să o ia la vale dacă nu se fac lucrări de mentenanță exact. și de susținere. Exact. Mulțumesc foarte mult, Cristina. Încă o situația este absolut incredibilă. Cineva s-a apucat să decoperteze un deal fără niciun fel de autorizație. Este ceva imposibil de imaginat, dar foarte posibil în România. Auză ce temir cineva să a apucat el să guverneze. Că mă, despre ce e vorba? Da, <laughs> 9 și 14 minute, alegem piese din 85 și uh -huh. facem o bătălie uh, în hiturilor. câteva minute a hiturilor din 85. Cât e scorul, domnul Zafiu? E 3-2 pentru, pentru 2 dumneata. pentru mine, da. Aha. Sper să fie 4-2 cure. Egalitate! Ai șansa să egalezi, vedem ce vom face. Vă invităm să ne ajutați la 0372069599 peste doar câteva minute. Редактор субтитров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 Acum no, e o nete! Sunie! Sunie! bine! Sunie! Sunie! No, M-am undevca jos de pe coperiș, că apucam țala. Și altă să s-a mai spus când eu zic că sunt cele mai bune țigle. Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Ieșiți la picnic, iarbă verde, cald, frumos, te relaxezi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 Cerul răsărit, o pădure la doi, zilele...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 Weekend, Motans no și Delia la live pe plajă, îi așteptăm negreșit, vor veni, sunt convins de lucrul Asta 27, 28, 29 iulie, intrarea este liberă, vă așteptăm și pe voi. Ne batem astăzi în piese din 1985, vă invităm să ne ajutați la 0372069599. Domnul Vlad, ce ați pregătit pentru astăzi? Foarte greu de ales, 1985 a fost un an foarte bun. Frank Sinatra avea o piesă. Ce an bun a fost anul cu tare. 85 super, super an. Până la urmă am ales Foreigner. I to know what love is. Nu s-a prins. Am vrut să-l în dimineața asta. M-a m-am prins. Cum să... <laughs> am schimbat pasajul. Asta e piesa lui Vlad. <laughs> Mănână noad lovies foreigner, mi-ar fi și mie foarte greu să aleg între piesele propuse astăzi, însă dacă ar fi să aleg, aș alege George Michael, Careless Whisper. L-am văzut pe Luca fredonând piesa asta mai devreme și am încredere în ea. Sunați-ne la 0372069599 și spuneți-ne care din piese ar trebui să câștige, care e mai bună, ce ați votat voi și care e piesa pe care o să o ascultăm până la urmă, că vom asculta una din piese. Vă reamintesc că în acest moment scorul este de 3-2 pentru domnul Zafiu. Domnul Zafiu... Asta este meseria dânsului, alege muzică. Eu sunt să mă plimb și eu pe aici. Deci, Gabi, bună dimineața! cum ar fi Brazilia cu Liechtenstein, știți miata. Cam așa Ce alegi? Merci, de data asta. Vă mulțumesc să trăiți cu deosebit respect. Marcela. notează numărul de telefon. mi -a, a plăcut cursul tău despre guvern de azi dimineața și de asta. <laughs> Mihai, bună dimineața! Salutare, Mihai! Bună dimineața! Să trăiești! Uh, hai cu egalarea! Hai cu egalarea, mulțumesc George Michael de la Mihai Albert a sunat Bună dimineața Albert Bună dimineața oameni buni -o trăiești. Eu am terminat liceo în 1985 Ce Deci vremuri. mă leagă multe amintiri De, Așa, exact. de, de melodiile astea Sunt excepționale amândouă Dar Una mai frumoasă decât alta Deci vreau să vă felicit pentru alegerile Pe care le-ați făcut Vă spun sincer și deschis sincer Cu una pe inimă Nu pot să aleg niciuna pentru că îmi place amul tot la fel. Bine, deci e 2-2. <laughs> okay. Luați-l cum vreți voi. Bine, rămânem la 1-1. Mulțumim, Albert, pentru sinceritate. Îl avem alături de noi pe Cristi. Bună dimineața. 3-2 pentru Vlad. Cum 3-2 pentru Blan. Nu, nu, nu, 2-1. N-a luat în considerare. Bun, <laughs> -am, am înțeles. Mulțumesc direct. Mult, e și Daniel porină. cu noi. Bună dimineața, Daniel. Salut. Egalăm? Bună dimineața, băieți. Merg pe George Michael, pentru că îmi place foarte mult. George, George Michael e 2 la 2 și Valentin este cel. Observați că sunt două piese blente, frumoase, de corazon. Nici o doamnă n-a sunat pentru piesele. S-au intimidat. S-au intimida. sunt mult mai sensibil. Valentin... Bună dimineața! George Michael! Bună dimineața! Aaaa. George Michael! Uita, dar nu e cinstit că ai lăsat pe fundal George Michael! Aaaa. Nu e adevărat! <laughs> acum ați la prință! Ai lăsat pe fundal George Michael! Așa joacă! Ne-a furat arbitru! Uo. Scorul general e de 4 la 2! Mulțumim! Mm. Mulțumim pentru voturi! Oh, a good friend to the heart and mind, ignorance is kind, but there's no comfort in the truth, pain is the lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen, and all oh, it's sad Goodbye. I'm never gonna dance again, guilty feet have got no rhythm, but we'll see. Și 33 de minute George Michael, careless whisper A câștigat piesa asta în bătălia pieselor din anul 1985 Vă mulțumim încă o dată pentru voturi astăzi, astăzi sunt <laughs> Da, ai condus de două ori și ai pierdut Faci ca Stalin <laughs> cine numără și cine organizează Deci e, Zaf, nu e chiar organiz... nu e chiar ZAF organizează așa. alegerile, ZAF numără voturile nu e Și chiar eu mă așa. mir că pierd Nu e chiar așa Urmează culinaria. În doar câteva minute, 5, 6, 7 minute, avem culinaria. Invitatul de astăzi este Adi Hădean. Da. Nu-l mai prezentăm. Bună dimineața, Adi. Bună dimineața Salut, și Adi. mulțumesc frumos. Până atunci, să înțeleg mai o știre? Da, oarecum din domeniul cărciu Ia să vedem, <laughs> da. Comisarii OPC au făcut un control în zona depozitelor de pește din Constanța, relatează Mediafax, și au descoperit mai multe nereguli. Evident, una dintre nereguli, proprietarul vindea... Șprot în loc de hamsie, transmite corespondentul Mediafax. Mă rog, mie mi se pare diferența între, diferența între șprot și hamsi mi se pare mai mică decât diferența între uh, câine și miel, care poate fi constatată adesea de paște. Și până același loc au fost descoperite sute de kilograme de pește, uh, calcan care fusese congelat de comerciant, dar... Chichirezul știri este că patronul depozitului a încercat să fugă cu peștele. A pus la cale o întreagă operațiune potrivit șefului de la protecția consumatorilor. Când a început controlul, șeful societății a început să-i țină de vorbă pe comisari. Pe comisari. Timp în care într-o dubă a fost încărcat aproximativ jumătate din cantitatea de pește din depozit, cu care apoi a încercat să fugă. Păi să nu lasă nimic în urmă. Domnule, citez a încercat să ne țină de vorbă atât pe comisar cât și pe mine, încărcând jumătate, cel puțin, din cantitatea de calcan într-o dubă cu care a fugit. Eu, zice domnul de la OPC, m-am lansat în urmărirea acestei dube pe care am prins-o și am întors-o înapoi. Asta e, va fi amendat cu 30.000 de lei. Băi, se vede treaba comună, avea mare experiență cu peștii, pentru că că ar fi avut că Peștele te și bate și ți-a toți banii nu trebuie să fugi cu el. Adi Hădean în câteva minute nu plecați, rămâneți cu deșteptarea la Europa FM.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 La Mega Image și Shopping Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doar e Mega, în perioada 30 iunie 2 iulie ai. Mici, amestec porcvita. gusturi românești la doar 14 99 kg. Cartofi albi, la doar 1,29 kg și chiercici plate, la doar 5 ,49 lei, 49 kg. Regătește de gătit și prinde promoția de weekend de la mega imaj. Acum să vedem meseriaul. Pui oglinda să te vezi tu la bărbierit, dar s-o vezi și pe nevastă ta la duș. Pricepi? <laughs> Fă-ți baia ca și cu Brico de po. ți cabina de duși Atena la doar 324 de lei. Brico po. Prețuri mici în fiecare zi.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 și 44 de minute. Vă spunem din nou bună dimineața. Ascultați Europa FM. Suntem în deșteptarea Adi Hădan este cu noi în studio. Cum spuneam și mai devreme, bună, bună dimineața. Adi. Adi. Bună dimineața. Bucarest Food Festival Editia Gourmet. Corect. Se întâmplă weekendul ăsta în București, evident, unele în altă parte, începe de azi, de la ora 16 în Herăstrău la Roba de cultură. Nu am înțeles. Și în de Ce asta de Punde? Roaba de cultură e denumirea unei zone din Parcul Herăstrău. Nu mă întreba că nu cunosc istoria. Știi restaurantul Pescăruși, undeva pe acolo prin spate. Așa că a zis tată, ne pune cu Cine nu știe? La Pescăruș. Unde e Pescăruși, da. Deci, lângă da. Pescăruși. Da. Și acolo. ce se întâmplă acolo? Acolo se întâmplă că mai multe restaurante din oraș sau din țară, că nu doar din oraș. Al meu vine din țară, cum ar veni. Așa. Se reunesc în zona aceea, amenajată foarte frumos, cu standuri, cu terase, cu ce vrei și pun la dispoziția publicului mâncare bună, fiecare după gândul și priceperea lui. Bine, pe aici dacă le întrebai ceva săptămâna asta, că l-am invitat la o întâlnire în trei, patru, cinci prieteni așa și n-a putut veni, că se pregătea pentru festival și eu sunt curios să văd ce a pregătit toată săptămâna. E foarte complicat asta cu pregătitul pentru festival. În primul rând sunt câteva zile bune care trebuie să te ocup de logistică pentru că trebuie să adun diverse lucruri practic trebuie să inventezi un restaurant la fața locului care să fie autorizat de SV, să fie cu aia, cu aia, cu aia să nu dai în gard și după aia vine și chestiunea cu mâncarea la care noi ne-am gândit de atât de multe ori și am sucit-o pe atât de multe fețe încât am ajuns la concluzia că tot mai bine mâncăm niște porc Dar ce mâncăm noi? Ce zine? Hai să zic O pituță, o chiflă, făcută cu maia așa, foarte bună, foarte mișto pe care o umplem cu piept de porc pe care l-am dat cu un amestec secret de condimente, adică sare, piper, boia și chimionă răbesc măcinat A -a. frecată bine tot carnea aia, masată și după aceea lăsată la cuptor foarte multe ore și după aceea scoasă din cuptor și pusă în fumătoare la pur. fum din uh, uh, așchii astea de... fum din așchii de butoi de whisky Lem da, de stejar, în care stau ceva. whisky foarte mulți ani. Uh, Și peste ah, asta am făcut o, asta un, o, un sos da. foarte simplu și foarte natural din uh, varză cu morcov și cu un pic de ulei și cu niște mirodenii. Și lângă el, o bucată de porumb fript direct pe jar cum. Pentru că e sezonul porumbului și pentru că mie îmi place foarte tare și pentru că îmi place și arsura aia de porumb. Fript, direct pe jar și după aceea tăvălit printr-un alt sos pe care îl facem din uh, unt cu usturoi, cu cimbru și cu sare. Ai, la... <laughs> E Hai, prea mă, bun bune. să știi. De ce am întrebat? Și asta găsim acolo? Adică putem da, să... Da, de azi încolo Hai găsim Auzi, da, nu, pentru că te cunoaștem putem să ne băgăm în față și să luăm <laughs> de să venim și prin spate. Da, da. De la spălat <laughs> și la auzit și rămâne. Că, -n -n -n ce că de întâmplător l-am întrebat ce a pregătit toată săptămâna, pentru că ai văzut cum a zis, pregătește carnea, o lasă, o mângâie, o învelește, o, ce a făcut el acolo, că se pricepe. Uh -huh. Dar săptămâna asta când prietenii tăi, tăi te-au invitat să uh, mergem și noi, să ieșim la un grătar adică... la Vlad acasă, așa, uh, să știi că nu era întâmplător, adică am fi vrut să mâncăm și noi ceva. Noi păi am dus întâlnirea aia până la capăt. Cu menționa că s-au ocupat de uh, mâncare Vlad și Luca. Păi Ai colegii mei, ei, culinari, mai ei se Ce da. deci chiar să... chiar se pricep la mâncare, am zis nu mă bag, eu știu să fac o omletă, pot să fac niște mici pe grătar, ei nu. Mergem noi. Și au plecat, au plecat înainte. Stai puțin. Ioana, filmez pentru Suntem ce? live pe pagina lui Adiha Deande. Păi, filmează-l pe Luca, de ce mă filmezi pe mine? Filmează-l -mi no, -mi pe Vlad, lasă-mă mai Mă filmează asta. pe mine, filmează -mi după pe ce mi-au -mi făcut, că... nu vreau să fiu și filmat Am zis am zis să le dau un avans celor doi. Au plecat împreună, s-au dus și au luat o bucată de carne. Ce carne a luat, Luca? Am luat un tricot de vită braziliană am luat o piesă de 2.400. După ce inițial luase de una de 2 jumate și da, a zis că inițial luasem 12 frigărui de porc picant și pe urmă am zis să luăm și asta și am luat una de 2.400, pe urmă am luat una de 1.600, ca îmi prea mult. Și când am ajuns la casă, zis zis băzi, nu poți o pasta de 1.600. Nu pot. Ea e sub valoarea de 2.400. pentru că noi eram doar trei și am zis că Nu au zis încă vine și Moise Măi i mare așa. L-am invitat și, și pe că Moise, dar Moise demici. a venit puțin mai târziu. Bun, și când am ajuns eu acolo, puțin prea târziu, acasă, acasă la Vlad, singura veselă era Ione, <laughs> pentru că erau foarte concentrați. Luca era, avea short spell, adică era pregătit. Am și poze, nu știu dacă să le arăt public. Mă rog, poți <laughs> să mi le trimiți măcar mie. Exact, dincolo de chestia asta, <laughs> le arăt eu. Vlad, de exemplu, nu știu ce facem. mă, te aici și pregătei Vlad a, a făcut sos cimiciuri. Așa, deci, pe care l-am finalizat da, să, eu. Să Pregătirile îmi... au fost impresionante. Hai să, să închidem. Ne-am pregătit Trecând foarte bine. Dar peste chestia asta, dar Luc... niște mici probleme au determinat faptul că a stat carnea la cuptor mai stai mă mai... puțin că până la cad... deci specialiștii ăștia doi, ca să ți da, imaginezi, boli, când am ajuns trebuie. acolo, Luca mângâia bucataia de carne. Jur, nu exagerez. O tamponau ușor cu niște hârtie și o mângâia. După care a ieșit cu ea afară, mai trebuie încălzită trebuie... Deci, dacă te uitai la ei Ai fi zis că fac asta Au făcut asta toată viața Și se și pricep De aici încolo au băgat-o la cuptor au -o Am închis-o au... pe grătar, grătarul foarte bun După care la cuptor n-am mai avut control Că era cuptorul lui Vlad, nu-l cunoște <laughs> Și a dat pe mine <laughs> acum <te -gi>, am <laughs> Nu că am dat pe tine Și eu am dat mai încet El zice, vezi că am dat mai tare Nu, să dau puțin mai încet, nu am dat mai tare Rezultatul e că am făcut o bucată de talpă Foarte bună la cuptor S-a făcut ce Da. Asta a fost, s-a mâncat foarte bine porceluș la grătar Și, am, și, -am, am, și -am, -am, mai... am completat cu vin Asta a mai stat bun. Am dat mai tare din cauza lui George Care se credea <laughs> să se întoarcă la radio a a ce? Ce? Ne lui. Că eu inițial am zis bine bine că... fapta a ajuns la tine Eu ești bine din chestia asta că eu voiam să și muncesc în ziua aia Dar dincolo de treaba asta M-am prins de la prima reacție a lui Vlad Când Ia bucata aia și zice Că n-am mai mâncat asta de la cantină din studenție Cam da, de pe atunci uh, da. Ionem, Luca, lasă șurțul la răzvan la. îmi dă da, următor da, da, da, Ione îmi dă mesaj Noroc cu frigăruile că altfel rămâneam nemâncat Frigărui pe care tot eu le-am recomandat da. Vă rog frumos măcar atât Nu le-am făcut eu, doar le-am prăjit da. Deci le-ai recomandat, ceea ce da. contează mult Și le-am promis băieților meu revanșa Cu niște paste cu fructe de mare Dacă vrei, Adi, ești invitatul meu Păi nu știu ce să zic. Adică... Unde crezi adică că au greșit? Asta mai a fost o să, mie mi se pare mult mai ușor să strici fructe de mare decât vita. Asta. Noi am reușit. <laughs> unde crezi că au greșit? Iazidu. Pentru că p ei nu și-au dat seama. Câteodată greșești încă de când ai hotărât să te bagi. știi? spune <laughs> unde au greșit. Au greșit în momentul în care nu m-au lăsat pe mine să iau niște mici, niște ceapă, o puneam pe... Și și Niște mici programă. eventual gata făcut-o. Da, exact. Și Tot că Vita a fost braziliană, dacă luam românească, știam să umblăm cu ea. Dar asta nu mai făcusem niciodată. Da, corect. Mai ales că brazilienii mângă evita Vita când Dar... e vie. E, e diferit. Dar spune tu, normal nu trebuie să lucrezi sub presiune, nu? Adică dacă George nu se grăbea. La anul inițial era 3-4 ore să o la 8 de grade. Și, și, el și el a zis, să o o facem în două. de grade într-o oră. Știi, așa ce s -a întâmplat? Tu ești din București? Da. Că acum ai suna ca un ardelean. <laughs> <laughs> Bine, asta a fost povestea noastră. Adi a pregătit, era să le zigne norocirile, dar chiar nenorocirile o să fie pentru cine o să ajungă acolo, în sensul în care o să mai vrea și în Am auzit că au pus ventilatoare de-astea cu apă în parc, că se anunță călduți, dar se anunță și foarte multă mâncare bună și oameni pregătiți Adică dacă eu am muncit o săptămână pentru asta împreună cu echipa mea, sunt convins că și ceilalți au, au muncit cel puțin la fel de mult. Deci, și, practic, trei ca, zile ca... în weekendul ăsta, în spatele restaurantului Păscăruș, la roba de Cultură, mai Herestră. multe cârciumi în Herăstrău, în București. Mai multe cârciumi vor încerca... Să... Imposibil. Bine. Imposibil bine. Da. Să asta... trăiască la 45 de grade pe lângă foc. Mă, ne descurcăm, Ne descurcăm, că venim cu limonada de acasă. În timpul ăsta, să se așteaptă o ordonanță de urgență, nu? Așa zicea. Dimineața ne avertiza că ar putea să se întâmple și chestia asta. n am să spună, l-am oprit eu înainte să fie din nou optimist. Bine, îl <laughs> lăsăm să vedem dacă uh, ghicește de data asta. Avem un nou guvern, dar avem și un weekend în față, cât să ne simțim bine. Poate sunteți la mare, plecați spre munte. Abar îți grijă pe unde umblați, rămâneți cu Europa FM în difuzoare. Noi cred că ar trebui să ne oprim aici. Da. Avem o veste pentru săptămâna viitoare, se întoarce Ciprian Dinu din Concediu, nu știu dacă mai are socată la frigider cât să ne recorească ocazia asta. Adi, mulțumim! Mulțumesc și eu! Paftă acolo. Mulțumim, mulțumim, cu mulțumim asta și cu, Avem un guvern, dar avem și un weekend în față, în contextul actual, avem un guvern, avem și un weekend întreg să-l dăm jos. Păi, <laughs> <laughs> s-ar <laughs> <dom 'leai> <laughs> da să fiu de Weekend bun! mai bine! Toate bune! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Europa FM este ora 10. Luca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Raluca, bun venit! Bun găsit, știrile. La această oră cerul este senin în cea mai mare parte a țării. În Caracal se înregistrează deja 30.